Лечі й бурмотів, ну от, ну от, от, і чудесно, от і чудесно. На гомін з їдельні швидко вийшла Катерина Семенівна. Побачивши чоловіка, вона, забувши свою тачку, кинулась до нього і з другого боку почала його обіймати, тиснути, цілувати. Ніколи, ні після яких довгих його подорожей. Його так жагуче, так судружно не зустрічали, і ніколи на лиці Степана Петровича не було такого зворушеного усміху, змішаного з виразом болю. Нарешті, коли мати і дочка випустили його, Катерина Семенівна озорнулася і спитала, «А де ж твої валізки?» Степан Петрович веселенько хитнув головою назад на двері і сказав, «Унизу». Нехай доняша збігає і вивезе на ліфті. Я так поспішав бачити вас, що не хотів вовтузитись з валізками. В дійсності він не міг підняти велику валізку від колючого болю у грудях при зусиллі. Дуняшу, зраділу від приїзду хазяїна, було послано по валізки, а Степана Петровича поведено до спальні. Йому треба було поголитися, вмитись, перевдягнутися. Потім... Йому треба було поснідати, послухати, розписати. «Але де ж Леонід, Ніна, діти?» Спитав Степан Петрович, не бачачи звичних постатей. Катерина Семенівна і не Маруся, чи то зніяковіли, чи похмурились. «Леонід і Ніна з дітьми виїхали від нас». Рішуче сказала Маруся, Помагаючи батькові скинути під А Катерина Семенівна повернула свою негритянську кучеряву голову до вікна І стала дивитись у нього. Куди виїхали? Чого? Маруся кинула поглядом на матір І ще рішучішим і навіть злим тоном одривчасто відповіла. Йому дали ціле окреме помешкання. Меблювали. Дві кімнати кухні. Ванна. Батько пильно глянув на дочку і жінку. Дала, розуміється, влада. Але таких дарів влада без особливих заслуг не дає. За що ж йому дали? Спокійно і байдуже кинув він. Не знаю. Знизала плечим Марусі, він нам не сказав. Виїхав, та й годі. Тепер він ніякого відношення до нашої родини не має. Хоче навіть змінити прізвище. Не Іваненко, а Іванов буде. Так, так, все так само спокійно буркнув Степан Петрович і кинувши пильним поглядом на дочку та жінку, пішов у ванну голитись. А у ванні він сів на дерев'яний стілець. Сперся спиною на стіну, приклав руку до правого боку, зігнувся і без заплющив очі. Він сидів так довго, але кінець кінцем мусив підвестись, поголитись, вмитись, натягти на лице все той самий спокій і усміх. Поснідивши і вислухавши розповіді про Леоніда, Ніну, Дуняшу, сусідів і таке інше, Степан Петрович – потелефонував до Білугіна. Той, не виявивши жодної зміни в голосі, не наче вони говорили вчора ввечері останній раз, призначив йому побачення зараз же через півгодини. І оце зараз же тільки показало, що він не мов би, не терпеливився. Степанові все ж таки довелося трішки підождати в кабінці прийому товариша Білугіна. Але тепер він з насолодою чекав. Зручно зігнувшись на стільці, він пустив усе велике неюче болем тіло на волю, заплющив очі і заплющив мозок. Якісь дрібненькі думки вирушились десь там, у глибині його, але вони не гнітили, не шарпали, не рвали психіку тривогою, страхом, отчаєм, Вік би так сидіти у цій кабінці. Нарешті, Тверша Іваненка ввели до товариша Білугіна. Це був абсолютно такий сумний, як був колись-колись до виїзду Степана